Льюїс Клайв Стіплс, 1898-1963 Англійський письменник Автор творів для дітей, науково-фантастичної прози Твори, листи Баламута, хроніка Нарнії Мелвіл Герман, 1819-1991 Американський письменник У молодості був моряком І набутий досвід ліг в основу найпопулярніших його творів таких як Мобі Дік, Тайпі. Свіфт Джонатан, 1667-1745. Англо-ірландський поет і сатирик. В'їдливо висміював політичних та релігійних діячів. Твір «Подорож Гулівера». Сервантес Мігель Де, 1547-1616. Іспанський романіст і драматург. Його найвизначніший твір Дон Кіхот розповідає про життя бідного дворянина, який уявив себе мандрівним лицарем і вирушив здійснювати подвиги. Стівенсон Роберт Льюїс. 1850-94. Англійський прозаїк-романтик. Писав пригодницькі романи та оповідання. Твори викрадений Дивна історія доктора Джекіла та містера Гайда. Твен, Марк. 1835-1910. Псевдонім американського письменника та журналіста Семюела Ленхорна Клеменса. Твори: Пригоди Тома Сойєра, Пригоди Гекльберрі Фінна. Толкієн, Джон Рональд. 1892-1973. Народившись у Південній Африці, пізніше переселився до Англії. Став професором-філологом. Твір – Володар Кілець. Толстой Лев – 1828-1910. Російський письменник. Літературною працею зайнявся після повернення з Кримської війни. Твори – Війна і мир – Анна Кареніна. Леся Українка, 1871-1913, геніальна українська поетеса. Твір, драма-феєрія, лісова пісня, драматичні твори, бояриня, камінний господар, оргія, одержима. Шевченко Тарас, 1814-61, український поет, художник, автор безсмертного кобзаря. Написав поеми Кавказ Гайдамаки Причинна Катерина, Шекспір Вільям 1564-1616, англійський поет і драматург, писав трагедії Гамлет, історичні драми Річард III та комедії 12-та ніч, шоу Джордж Бернард 1856-1950. Ірландський драматург у своїх п'єсах порушував широкий спектр проблем, демонструючи свої соціалістичні переконання. Твори «Людина і надлюдина» – Пігмаліон. Іллюстрації Леонардо да Вінчі був не тільки видатним живописцем, а й математиком, винахідником, інженером та анатомом. Пабло Пікасо Найзнаменитіший художник ХХ століття, роботи якого справили величезний вплив на сучасне мистецтво. Кентерберійські оповідання Чосера Збірник історій, розказаних вигаданими персонажами під час паломництва. Чарльз Діккенс, який виріс у злигоднях, проникливо описував життя бідняків.